Na no, imani yangu ni kwa mba unaendelea vema ndugu musikilizaji wa edu isanganila wa pale pote Ulipo karibu kuhifuata tarifa wa barikatika lua kiswahiri tunayoanza na mokta asari waki. Mutangazaji wale dio isanganila wa mkuwani karusi ambaye ni Blazek Pascari Karalumie hamefikishwa mbele ya muendesha mashitaka mkuwani karusi kwa awamu ya pili. Mutangazaji huyo anashutumiwa na utawala mkuwani umo kutoha bali zisiso sahiri amba, ambazo zinapaka tope mutarafa hilo la karusi. Na makama ya mkua rumonge kwa sasa inamuendesha mashutaka mupia ambaye ni Emanue Daizgie Alie morifi anaitambulika kwa jina la deho niongabo Alie kwa kishutumiwa kuwa anajihusisha na vitendo za kula ruswa Na katika ukulasa wa soka ukosefu wa zoezi pamoja na kutokuwa na idadi nyingi ya mechi Ndiyo sababu inaopelekea timu ya taifa kwa upane wa wasichana Kutofanya vema katika masushindano ya soka balani Afrika kwa upande wa waosichana ya wa vumbi kure nchini Maroko. Ni mutazamo wake mutangazaji wa michezo anaifuatiria e, tasinia michezo nchini Burundi kama mutakazo pata maelezo zaidi katika habari hii. Upande wa upili yupo neri kuihangana sote kwa pamoja karibuni. Nejo isanganiru ni kiboko yao. Naam, tufungue tarifa ya habari katika ukurasa wa sheria, mtangazaji wa redio isanganiramo kwa ni Karusi Blaze Pascal Kararumiye amefikishwa mbele ya mwendeshaji mashtaka mkoani Karusi kwa awamu ya pili. Mtangazaji huyo, mtangazaji huyo anashutumiwa na utawala mkoani Karusi kutoa habari zisizo sahihi zinazopaka tope mkoa wa Karusi. Mtangazaji huyo amelazimishwa na mahakamu kuwa akionyesha chanzo cha habari zake anazotoa bada ya kuzipeperushwa kabla ya kuzipeperusha moja kwa moja katika anayo anayotumikia mara yake ya kwanza kuripoti mahakamani ilikuwa ni siku ya alhamisi wiki lililopita ambapo alihojiwa na mwendeshaji mashtaka tangu 7:00 usiku sa, sa, kufikia saa 1:00 za saa 1 majira ya usiku kwa upande wa walahi kutoka huko mkwani Karusi wanaeleza kwamba mtangazaji huyo anafanya habari yake akizingatia kanuni na vigezo vinazolinda tasni ya upashaji habari nchini Burundi na tunaposaria katika ukurasa huyo wa sheria tutoke uko mkwani karusi, tujelekeze uko kusini mkwani rumonge ambapo ni mahakama ya Mukwanirumonge kwa sasa ina mwendesha mashtaka mpya anayetambulika kwa jina la Emmanuel Ndaizey ambaye ametouliwa na, na waziri wa Sheria tarehe 29 Juni mwaka huu 2022 ili awe kiongozi wa mahakama hiyo ana muri video hiyo ni ngabo ambaye anemefurushwa kazini na waziri huyo wa sheria akishutumiwa na baadhi ya raia wa mkoa wa Rumonge kuwa anajihusisha na vitendo za murungura na ni baada ya ziara iliyofanywa na iliyofanywa na waziri wa sheria eneo hilo na kuchikuta kuwa mwanasheria huyo anafanya kazi sivyo ndivyo. Kwa pande ya wa mkoa wa Rumonge wanaeleza kupokea vema ujio wa mwendeshaji huyo wakidani kwamba atawajibika kikamilifu kwa kutatua kesi chemchem hizi hu, zikitokeza huko mkoa ni huko mkoa wa Rumonge. Baada ya mapumziko kidogo tunaendelea. Ndio isanganilo ni kiboko yao. Na ni kukumbushe kuwa hii unaoteka sikio ni ida ya giswahili ya ledu isanganilo ambayo inasikika jijini bujumbula na viunga zake kupitia masafa yafimaena tisa nukuta saba na uko inchini kati monadupata kupitia mia na moja. Na uko mkwani chibitoke ni kwamba governor mkwa chibitoke aki ambatana na makatibu talafa wa rugombo mugina na mabai pamoja na mugwi wamefanya ziala lasumi ichuma hii. Kwenye mulima kulina kukusanyika waumini wa dini la wasawato ambapo wanataja kuwandipo walipo pendelea guketi wa gisubiri ujiyo wa pili wa duniani wa Yesu Kristo gapana wa mkowa chibitoke amefahamisha kwamba lengo la ziara hiyo ilikuwa ni kwa on, kuwaondoa waumini hao eneo hilo ili waleje nyumbani kwao kuendelea kazi za kila siku kanali kareme bizoza amiwatolea wito wa umini hao kwa na desturi ya kudirisha imani yao wakizingatia sheria za tarafa la Burundi na tukiende na taarifa hii kwani kwamba maandalizi ya Mutiani unawatoa fursa ya kujiunga na elimu ya chuki kuu kwa wanafunzi wanaohitimu shule la sekondari Unaendelea vema katika shule tofauti zinazopatikana na jijini hapa bujumbula Badhi ya walimu waliozungumuzwa na ripota wetu Wame mfamisha kwamba walifanikiwa kuitimisha mapema latiba ya visomo Vilizo kuwa vilipangiliwa kutolewa kwa upande wa wanafunzi Wanafamisha kwamba wako tayari kupasi vema mutiani huyo Utakao zinduliwa lasu misiku ya jumaine wiki lijaro Na tukiendelea tarifa ini kwamba katika ukurasa wa kilimo ni kwamba wakulima wa talafu la buruli na songa wanalaramikia hali ya muto jiji unaosawabisha hali ya mafuriko na kuzorotesha shuri za kilimo musitueneo hilo mkulugenzi wa idara ya kilimo ufugaji na mazingira mkuani buruli anaereza kuwa tatizo hilo tayali amesha liwasilisha kwa viongozi wangazi ya juu kwa kusubiri ukalabati wa muto huo bigrolioze ni umbawe anawataka laia kuendelea kushuli kushu, kushu Ulikia kulinda mazingira kwa gupand, kwa, kwa gukata mifeleji na kupandikiza miti kumradi kando na kingo za muto huyo. Nilipoti yake zenon za mbimana gutoka uko ni bururi hapa studio inasomwa na rumiwalde ni vifuzi. Mbonde hilo ilisilo utumiwa kwa kilimo rinapatika na katika tambarare ya mto Ujiji. Baina Vijiji nyavja mwotrafani bururi na mtsinda trafani songa rinakadiliwa kwa uso wa hekta zaidi ya miatatu. Ambako kumeuta nyasi za aina nyingi, jambo linaru uwezekano wa kuota mavuno bora indapo kutayendeshiwa shuhuli za kilimo. Raya wabijiji mutsi inda na nyavi amohu na sima kumaliza kipindi cha miaka kumi bila kutumia semu hiyo katika kilimo kufuatia mafuliku ya mtu huo. Inayo vami ya mazao yao katika musimu wa mvua. Wanaomba bonde hilo litengenezwe vizuri, hili kilimo cha mazao tofauti kilegeye upia bonde ni humo. Afisa kilimo mkoa ni Borole anafahamisha kuwa ripoti ya suala hilo ameifikisha katika Wizara yenye dhamana ya kilimo hata Ivo Glorioze ni ubahwi anaoomba raia wakazi wa vijiji mukabara na mto jiji kulinda mto huo kwa kuchimba viviliji katika ardhi yao Akisisitiza kuwa magie na yosomba mazao hutuka katika alididhao. Recha ya hayo anapongiza raia kwa kuchangamukia kilimocha mabondeni. Anawaomba kutuacha hata sihe mundogo isiopandikizwa mazao kwa ajili ya kukuza mavuno. Lomi Walde ni wabivuze Katika ukurasa wa ni kwamba. Ukosefu sefu wa mazowezi ya kushiriki mchuwano ya angazi ya kima taifa ni miongoni mwasababu sababu perekea timu ya taifa kwa upande wa sichana. Ili ushiriki iki wakilisha inchi ya burundi katika mashindano ya soka ya naotimua vumbi huko nchini maloko kutofanya vema. Ni mutazamo wake mwanamichezo mu, wanaifu atilia kwa karibu mashindano hayo. Mutanga Zajip Atriki Harakant anaeleza kuwa timu ya taifa haina matumaini ya kuendelea mashindano hayo kwa sababu ndio timu peke ambayo haijapata alama katika kundisi tumusikirizi wasifundumefanya kwanza wasiwezi kufaulu. Alafu jambo la pili ni mazoezi ambayo haya hayakutosheleza. Mazoezi manake naweza kusema kwamba kwanza kuweza kujiandaa kwanza inabidi kwanza uwe. una mechi nyingi katika miguu yako. Sasa Burundi hatuna mechi nyingi. Unafahamu kwamba kwa hata hivyo wamecheza mechi za awali tupakua marudio kwa sababu CAF ilikuwa ina, inaomba haraka sana apate timu ambayo itaweza kucheza michuano ya zile timu ambazo zilikuwa zichichukua nafasi ya kwanza nyumbani, kitu bigizo kuita Champions League Hili alikuwepo. Hata kama tuna wachezaji wa wa 3 wa 4 ipo ni wachezaji ambao pia na wenyewe hawaweza kucheza ligi zile kubwa kubwa bado kwa kweli chipuki hizi lakini waweza wa kucheza zii tena zile ligi kubwa kubwa hii pia inaweza kuwa inachangia zaidi na ili timu ya taifa itamba mrigamba kwa upande wa wasichana waweze kuendelea mashindano hayo ni kipi kinachohitajika matumaini ya kusema kwamba tutaweza tu kuendelea hamna kwa sababu katika makundi ni matatu manake makatika makundi matatu zipo timu zilizopata kupata pointi moja moja hapo itakuwa ngumu kusema kwamba tuweze katika wale wawili e, ambao walikosea pawili bora manake hapo tutakuepo mimi nafikiria kwamba hakuna jambo lingine hapa manake tunasubiri kucheza na Nigeria Nigeria ambao watakuwa na kiu cha kushinda e, wameishinda Botswana baumbiri. 2 sisi watakuja kutafuta magoli mengi ili kuweza kuona kwa kwamba tayari unachukua na nafasi nzuri wasichana kwa sasa waliowakilisha nchi ya Burundi kwa mashindano hayo barani Afrika wanacheza wakivalia jezi zisizokuana nembo ya bendela la taifa pamoja na nembo la shirikisho la soka nchi ya Burundi FFBB kwa upande wako hari hiyo inaweza kaleta asala zipi kwa inchi na swala kucheza bila kuwa na nguo ambazo zinaonyesha kwamba ni, ni taifa gani ama pia wametoka kwenye shirikisho gani la mpira Afrika unafahamu kwamba hapo mazungumzo na Kumbro ndo atadvisha teamete fa lakini hawajamaliza mazu, mazungumzo hawajamaliza mazungumzo hiki ndo kinasababisha cha kwanza kwanza wa sendi na angozao kwa sababu wajamaliza unafahamu watia katika mechi zilea ambazo tulikuenda kucheza za afcon kutafta ticket afcon walikuenda wame wali kusema acha kwanza tunawapa wapa e, lakini kwa sababu bado mazungumza ajakuisha kini pia palikuwa na uzembe fulani kwa hulu wa usika ambao tayari wana inabidi wa tuenguo e, kuanda kituka maicho. Nikamo wadijua kwa mba tayari hatuna makubaliano kule hatuna lolote ambalo tuna makubaliano wanake wezo wakatupanguo. plan B ama e, tufanyi n Meneza kasama kumbwa upande mungine pia palikuwa uzembe Na huyo ni mwana michezo Patrick Harakandi ambaye anatoa musimamu wake kuhusu timu ya taifa kwa upande wa wasichana. sichana Napdiyashara ya Kenya na Tanzania inandelea kuwa vema katika mnyezi kuminambili iliopitaani kwa mba Ukilinganisha na mnyezi hiyo kuminambili Tanzania ilitoa mauzi ya kuenda Kenya ya naofikia asilimia zaidi ya 90 mwaka jana na nilipoti tulio tumiwa na Edi Gali wa Mbwile hapa studio inasomwa na DJ Nionzima. Biashara kati ya Kenya na Tanzania iliendeleza muendo wake kama unaokuwa kwa kasi zaidi katika kanda ya Afrika mashariki. Hivyo kuimarisha mafanikio ya kuondolewa kwa vikuazo visivyo vya ushuru. Takwimu za ofisi ya kitaifa ya takwimu ya Kenya KNBS NBS kuwa Kasi ya ukwaji katika biashara ya kuagiza na kuzanje ediongezeka kasi ya kufutia tangu mwaka jana Hii mesababisha utendaji duni kwa washirika wengine wajumu ya Afrika mashariki IAC Ikiwa ni pamoja na Uganda ambayo kijadi imeshirikia nafasi ya kwanza na mshirika wa kibiashara wa Nairobi katika kanda ya Afrika mashariki Mauzo ya Kenya kuenda Tanzania yaliongezeka kwa silimia 77.14 hadi 24.14 bilioni katika kipindi cha miezi mitatu ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka 1221. Kwa upande mungine mauzo ya Tanzania kuenda Kenya yalikuwa silimia 14.45 .14 katika kipindi hicho na kufikia shiringi 12 bilioni. Kwa kuninganisha, mauzo ya Kenya hadi Uganda yaliongezeka kwa silimi ya 10.4 katika muda wa miezi mitatu hadi 20.27 bilioni. Wagizaji kutoka Uganda ulikuwa kwa silimi ya 48.35 hadi 29.18 bilioni mwaka wefumbiri naishirina moja. Utendaji wa biashara kati ya Kenya na Tanzania mwaka huu Unaonekana kuakisi ukuaji ukwaji uliorekodi wa mwaka WF-21 wa Wakati mauzo ya ndani nchini Tanzania ya lipanda kwa sirimi 43.39 Ahadi shiringi 45.6 bidioni Ikilinganishwa na mwaka uliopita. Katika kipindi cha miazi kuminambili, linganishi mauzo ya Tanzania kuenda Kenya yalikuwa likuwa kwa sinimia 95.3 mwaka jana karibu marambili hadishiringi 54.47 bilioni. Tidye nyonzima shukrani. Nani hadi hapa nduku mpenzi musikilizaji walidui sanga nilo ni napo tamatisha tarifa hii katika luha kiswahili ni kushukuru we musikilizaji uriejiunga na mitangu mwanzu hadi tamati ni pia funimitambu fraswa kima na alie niwezesha ili niweze kusikika. Langu na nijama rivia nengi na kumana sina raziada. Tukutane hapo saa kumi na moja arasiri kuna po